La Biblioteca Can Baratau s'apropa al Tian al dia. Doncs veiem que continuàvem parlant de llibres i ho fem, però també doncs, tot relacionat amb, amb un altre tema. Primer saludem a la directora de la Biblioteca Can Baratau, Marta Kerr. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs parlem de llibres, però tot relacionat amb una temàtica molt concreta que no va dir que estem d'actualitat, però bueno, no marxa mai el tema aquest d'estar a des de les notícies. No? <laughs> exacte, exacte. Parlem de la política. Parlem de política que està tan present el nostre dia a dia, i més, doncs això, de cara a les properes eleccions parlamentàries, doncs, sentirem de tot tipus de declaracions, però nosaltres no ens centrem en la campanya, oi? No, no, el que volia avui és, ja que estem en temps de campanya i que moltes vegades eh, sentim informacions, bueno, és a diari que sentim informacions, però que no sempre sabem exactament de què estan parlant, a vegades fan servir termes que són molt comuns, no? com jo que sé, doncs, el radicalisme, o si sigui d'esquerres, o si sigui de dretes, però ben bé què significa això, d'on ve, quina història té... És, és d'això que parlem avui, no? de, o sigui, és dels fonaments de la política. Perquè sí que és veritat que l'actualitat, a vegades, ens, allò ens, empenya, ens empenta molt eh, i no parem analitzar el contingut, no? És allò de, avui que han dit... No? De, de la declaració d'avui, però el contingut realment... Clar, i és també anar en el fons, no?, de la política. És a dir, a, veure, a part del que ens puguin ensenyar el seu programa electoral, és eh, doncs saber de què estan parlant quan ens parlen de segons quines coses, no? Són exemples bàsics, però això, no? Per què de dretes i d'esquerres? Què vol dir? Que escriuen amb la dreta o escriuen amb l'esquerra? No, són coses que, bueno, potser, segurament, molts coneixem, però potser no sabem d'on bé. Uh -huh. no?, i estar informat sempre és la millor manera de triar la millor opció. Exacte, o sigui, de preparar-nos a nosaltres mateixos per ser crítics, que això sempre ho diem aquí, eh? Que la qüestió és interpretar des del teu punt de vista el que estiguin dient, però saber-ho fer, doncs, a vegades costa, no? Exacte, exacte, tenir criteri, tenir base per crear-te la teva pròpia opinió. En aquest sentit, et porto, per exemple, uh, un diccionari història i política, uh -huh. que a diferència dels diccionaris que tenim a, a casa per reprendre català o castellà, eh, ens explica doncs, el que et deia, termes eh, concrets no, de, de l'argot polític habitual i que estem molt acostumats a escoltar, però que no sempre sabem exactament doncs, a què refereix. És un diccionari, no també eh? és secret. Però déu-n'hi-do, eh? perquè veig que és bastant gruixut, és a dir, que hi ha bastanta terminologia política que... A tractar, no? Especificar. A veure, en aquest cas, el Diccionari de la Història i Política del Siglo XX inclou les dues coses, eh? Història mm. i Política. Ah, molt bé. És dir, aquest diccionari també ens parla de països concrets i quines polítiques hi ha o hi ha hagut durant el segle XX, mm -hmm. val? Evidentment, no és un llibre per llegir-te del principi final, però sí que és un llibre de consultar com home, t'aclareix t'aclareix certes coses molt interessants. Molt bé, o sigui, paraules concretes, argots concrets, inclús doncs uh, qüestions polítiques concretes d'un país, no? Que puguis allò agafar com a referència, no? Exacte, exacte. Molt bé. Un altre també de referència, un llibre de referència, és l'Enciclopèdia del pensament polític, que bé a ser el mateix, una miqueta uh, més ampliat, a... Uh, per si hem quedat curs amb l'explicació del diccionari. Eh? És la, la idea és la mateixa, és dir, no parla de partits polítics, sinó de, de moviments, de, de, de tendències, d'orígens de, de, o sigui, com de, de, de política. Com deies tu al principi, doncs, anirem a les bases no? d'on sorgeix tot plegat i, i sobretot fent història de com s'ha desenvolupat. Clar, més que res, perquè després, quan ara ens parlin de lobbies o d'eurocomunisme, que són paraules que segur que molts hem sentit, sapiguem d'on venen i què signifiquen, uh -huh. i la importància que poden tenir o no en el nostre futur. Uh, exemple aquest que has posat és molt clar, no? Això, quan moltes vegades sentim els lobbies, els lobbies, i des dels mitjans de comunicació es parla així, tal qual, sense a vegades donar més explicacions perquè no hi ha temps. Exacte, o es dona per que ja sabem de què estem parlant i, bueno, pot, pot haver gent que sàpiga, pot haver gent que tingui una vaga idea i gent que no ho sàpiga, allò és... Aquí Sobretot tenim... cal tenir l'interès, no? Si es l'interès, doncs hi han recursos per aprofundir més en aquesta temàtica. Sí, l'interès és bàsic. Evidentment, és una, és una temàtica densa que no entra fàcilment, és a dir, no és llegir-te una novel·la per passar l'estona, però sí que és estar interessat en estar ben informat per poder, pues en aquest cas, decidir bé el teu vot segons les teves opinions. Uh -huh. Uh -huh. Aquestes són dos, dos enciclopèdies de consulta més generalista, no? de dèiem més història i de conceptes bàsics. Què tenim més? Quin altre vessant de llibres? Mira, et porto, per exemple, a un altre de, de... És un recull de difer... diferents autors que es diu participació i representació Política que que intenta és aclarir-nos una miqueta com funcionen les distribucions d'escons. De, Allò uh -huh. tan misteriós, que és, bueno, jo voto, però i realment com... com es... Després on va, no?, el meu vot. O sigui exacte. És el poder o... O què passa si voto un blanc, què passa si voto nul, és el mateix, van cap aquí, van cap allà... Són aquestes confusions que moltes vegades ens preguntem, de dir, bueno, i si jo decideixo votar nul, aquest vot conta o no conta O qui se l'emporta, no? O qui se l'emporta, exacte. <laughs> doncs aquest llibre, a través de diferents autors, intenta explicar-nos una mica de la forma més entenedora possible, doncs tot aquest entramat de càlculs que hi ha i que fan que després surti un Parlament que ens representa. Uh -huh. O sigui, molt adient, llavors, per aquestes eleccions, eh? o sigui, per preparar-nos per aquest tipus d'eleccions parlamentàries com són les del de, proper 28 de novembre, participació i, a veure que el tinc al, al revés, i representació política, ja eh, està escrit per Manuel Mende de Zamora, és l'editor. Ell és l'editor, exacte, o sigui, els autors són diferents i ell és qui els recull. va el el explicant en un apartat de, de tot plegat, no? Exacte. Molt bé. A part d'aquests llibres més de, de, de filosofia o de teoria política, mm -hmm. per dir així, a la biblioteca tenim tota una altra col·lecció eh, que jo també trobo molt interessant, que són els llibres escrits pels polítics. Doncs sí, la veritat és que sí que ens, ens serveixen per precisament descobrir una vessant vegades més oculta, més humana, Precisament aquesta setmana ha sortit publicat als Estats Units, però encara no, no, no ha vingut la traducció, la de George Bush, doncs un, un president molt polèmic i que ha parlat una mica de tot, i ho fan aquests llibres. Quan ja no són presidents, publiquen aquestes memòries. No? Exacte, exacte. A més, ens serveixen també per, per conèixer una vessant més humana, a vegades, dels polítics. No? Jo t'he portat, per exemple, aquest del Nelson Mandela, que es diu El factor humà, és eh, clar, en Mandela és un, un senyor polític, no? mm -hmm. és, allò de, és una, un dels de referència, però t'hauria pogut portar doncs, a, el de l'Obama, l'últim que ha tret, o, o fins i tot, ja venint al terreny més català, a La màscra del rei Artur, que és aquest escrit per la Pilar Raola mm -hmm. o algun llibre del Carot Rovira, o qualsevol de altre Jordi llibre. De Pujol també s'han escrit les memòries. Les memòries no? del senyor del, del Jardí Pujol o del Maragall. Mm -hmm. no? Són tot de llibres que... Potser sí que a posteriori, però també ens ajuden a entendre o a intentar entendre no, com es mou tot aquest món polític que, a més a més, ara no està precisament en el seu millor moment clar, de fama. I, que a vegades... I com ho viu una persona, no? Com allò tenint a les seves mans, doncs, a vegades, decisions tan complicades i que poden afectar a tantes persones, doncs com ho viuen, no? Sí, sí, jo penso també una mica que és eh, amb, amb diferència, eh? però igual que el Polònia humanitza els polítics i moltes mm. vegades ens cauen bé pels de Polònia no pas pel, pel que són uh, els llibres ens poden ajudar a entendre el per què fan segons quines coses Clar. no vol dir que lleguem d'estar d'acord però, però vol podem... dir que po podem entendre mm -hmm. dir, bueno, pot, potser jo ho hagués fet d'una manera diferent però em dona explicacions o ho veig és un altre punt de vista que sempre és de d'agrair a més, aquest llibre que, que has triat, el del factor humà, eh, també és, està molt bé perquè és un llibre que després es va arribar a portar al cinema amb aquella pel·lícula que va dirigir el Clint Eastwood, però que es veu que només són les últimes 20 pàgines i que tothom que l'ha llegit ha dit no, no, val la pena llegir-lo sencer perquè realment la pel·lícula se centra en els últims, allò en el moment estel·lar, però que la vida de d'Anelson Mandela doncs, dona per molt. Dona joc, dona joc. Clar, sí. i molt interessant, no? Tot el tema de Sud-àfrica i tot... Sí, a més a més, es el llibre està escrit des d'un de punt molt quotidià, no? Molt... Bé, el subtítol és uh, el partit de rugby que va construir una nació. Mm. És a dir, realment, des de... Dels esports, de... no? Una, sí, una, de una anècdota, un potser. Sí, sí, sí. Uh, a part d'això, també ja per tancar la selecció que té portat, tindríem, diguem-ne llibres clàssics uh -huh. que ens parlen ja de tendències més allò de més pes, com per exemple t'he portat aquest del Rovira i Virgili de nacionalisme i federalisme això ja són obres més denses però que, bueno, expliquen els orígens de la paraula nacionalisme i de la paraula federalisme, que ara estan tant i tan de moda... Sí, sí, és veritat. I que a vegades és allò no, que no acabem d'entendre... Bé, que a vegades molt... no sabem molt bé les, no, les diferències, o allò que diríem, a veure, expliquen m'expliquen per què el federalisme o per què el nacionalisme... Exacte. Diries, home... Uf. No, i a sentim els partits polítics que es diuen no, no, jo sóc nacionalista, doncs no, jo sóc federalista. I, bueno, i quina és la diferència, no? uh -huh doncs bueno, aquestes obres ens poden ajudar a, a posar llum a tot aquest embolic i això que dèiem al principi, formar-nos la nostra pròpia opinió i en base a això pues, fer la millor elecció. Que considerem nosaltres. Doncs sí, està molt bé aquesta selecció que tenim per tots els gustos allò per agafar la política depenent qui li vagi més el factor humà doncs té tot de biografies que també són molt interessants i que n'hi ha diverses no? Sí, Lideca, sí, sí. O sigui, No hi ha ni una ni dues perquè Déu n'hi do. N'hi ha unes quantes sí, no te l'has importat totes. N'hi ha una, unes quantes i després hi ha altres doncs, punts de vista de, i, i aproximacions més pràctiques, no? Més per conèixer realment de què estem parlant quan sentim diverses notícies, doncs ja sigui a la televisió la ràdio, i llegim, que tot com dèiem, doncs, per preparar-nos per votar en conseqüència. exacte. Molt bé, doncs Marta, moltíssimes gràcies. Que vagi De molt gràcies. bé. Adéu, adéu. Bon dia. Adéu.